8. Söndag kväll När krigsrådet var slut gick klockan fram emot fyra på eftermiddagen. Arméns generalkvartermästare, överste Axel Gyllenkrok, blev då kallad till klostret. I förstugan mötte Renskjöld som förde honom vidare in i kungens kammare där monarken låg till sängst. Fältmarschalken tillkännagav beslutet att gå till attack och gav Gyllenkrok ordern att dela in infanteriet i fyra marschkolonner. Därefter fick han orders de bataille, planen som visade hur trupperna skulle rangeras i striden av Rensköld. Gyllenkrok blev stående tyst för ett ögonblick in vid monarkens säng. Otåligt möllrade den barske fältmarschalken om Gyllenkrok begrep att utföra uppgiften, men kungen föll honom en aning irriterad i talet och sa, ja, ja, Rensköld han vet väl. Det var rensköld som istället för den borbundne kungen skulle föra det högsta befälet i slaget. Det var ett mycket tungt ansvar som vilade på hans axlar, det visste han väl. Och han reagerade på denna press med en grätten och svartmulen nervositet. Carl Gustav Rensköld var en man med ett ljust, blodlöst och befallande utseende: spets i näsa, liten mun och en kall blick. En skicklig och rutinerad militär, hård och nitiskt lojal mot kung och krona, stram, kraftfull och kolerisk till sin natur. Uppträdandet mot kolleger och underlydande präglades av en vresig högdragenhet. Han var 57 år gammal, född i Stralsund i svenska Forpommern där fadern var varit regeringsråd. Bakom sig hade han studier i Greifswald och Lund, men han hade snart slagit in på svärdsvägen. Under Skånska kriget på 1670-talet hade han visat upp goda befälsegenskaper och ett oförskräckt uppträdande i strid. Avansemanget hade gått raskt. Överste löjtnant hade han blivit vid blott 26 års ålder. Han var en högt kompetent härförare. Hans kanske största bedrift till dags dato var den stora segen vid Fraustadt på vintern 1706, då en kor under hans befäl praktiskt taget utplånat en mindre saxisk rysk här. Vid detta slag visade rensköld klart sin styrka som fältherre. I samma tillfälle visade han även upp något annat. En hård och kall hänsynslöshet på gränsen till grymhet. Efter slaget gav han nämligen order om att alla ryska fångar som tagits skulle avrättas. I stridernas slutskede hade de fientliga soldater som ännu stod på benen kastat sina gevär ifrån sig, blottat sina huden och ropat på pardon. De saxiska soldaterna skonades. Men ryssarna gavs ingen som helst nåd. Rensköld lät formera en ring av trupper varuti man samlade alla till fångatagna ryssar. Ett vittne visste att berätta hur sedan omkring 500 fångar strax utan nåd i kretsen blev ihjälskjutne och ihjälstuckne. Att de föll över varandra som slakte får. Liken låg upp till tre man högt. Söndertrasade av svenska bajonetter. En del av de skräckslagna ryssarna sökte undfly detta öde genom att vända sina rockar aviga så det röda fodret kom utåt för att på det viset passera för saxare. Listen genomskådades dock. En annan deltagare i slaget berättade att sedan general Rensköld fick veta att det vore ryssar, lät han föra dem för fronten och befallte att skjuta dem för huvudet som var ett rätt ymkelikt spektakel.